Yeah. Be cool, be cool. Just with the Så, välkomna till avsnitt åtta av Skratträttande podcast Med mig Sebastian Burgart Nio är det va? Är det nio? Ja. Är åtta var det förra veckan Ja, avsnitt nio då <laughs> Och jag heter som vanligt Sebastian Burgart Och jag heter Erik Fredriksson och jag är eva -Costa Santos. Och vad ska jag säga? Vad mer? Nej, det är en skrattbritande podcast, sorry, bara. Ja. ja. Okej, okay, cool. Tack så mycket för att man får vara med. Fan, snubbla på fan, shit. Uh, det lätt. Ja, nu kör vi. Ja, det, det var en bra början här. Ja. <laughs> ja, som sagt, vi har ju med en gäst idag. Eva-Erik, som vi har sagt att vi vill ha med tidigare ja. avsnitt. Yes, tack så mycket. Vad ska vi snacka om, gubbar? Nej, du kan väl börja snacka om dig själv. Jag, ska säga, jag är en jag pluggar ju som sagt i lärare och vid sidan så sysslar med musik skriver poesi och sen håller även igång två projekt tillsammans med, med min vapendragare i radio konkret och backstage och det är två intressanta projekt, scenprojekt och ett radioprojekt som sagt det är avung förung Ja, vi räppar alla, helt enkelt alla ungdomar i Borås och utanför Borås. Och alla i Sverige helt enkelt, när vi väl kommer dit, yes. Är riktigt mångsyslare alltså? Ja, ja, entreprenör. <laughs> Tjänar du pengar på det då? Nej, just nu är det ideellt, men vi kommer dit. <laughs> ska det bli en stor konventionell radiokanal och reklampengar? jo oja, oja, alltså vi har, vi har lyckats få till samarbete med P4. Det är våra ungvuxna som vi kallar dem. Nu i höst, när de går ut dit och ska göra reportage så får de betalt. Vi har lyckats förhandla det. Så jag och min vapendragare... Ska de få jobba på P4? Ja, de ska, de ska få lära sig om journalistik. Och göra... Ja, konsten att göra reportage helt enkelt. Och, och ja, jobba på det här med media helt enkelt. Och de får betalt för varje reportage de gör. Det har vi lyckats förhandla fram. Och som sagt... Alla vi har talat om för detta, liksom, rådprojekt har ju blivit sålda och P4, de, först så var de intresserade, och sen, men sen backade de lite och ja, ville se vad vi kunde göra. Och sen för någon två, tre månader sedan, ett, två månader sedan kan det vara, så tog de kontakt med oss. Då. Jag, och min, jag och min vapendragare, Jankoba, därför heter han. Ja, han har jag träffat. Ja, precis. Eh, som jobbar på brygghuset som ungdomscoach. Eh, så ringde de då i så fall och ville sätta sig ner med oss. Och då körde vi stenhård förhandling. Ja, men, ja. Vi, vi, körde, vi, körde, ja, vi körde vårt race helt enkelt. Vi, och vi har kommit så långt som vi har kommit Och vi har ännu längre att gå ja, Soft yeah. Om någon som jobbar på P3 lyssnar på det här Så vi vill gärna göra det här i P3 Om någon, kan lyssna. <laughs> om någon lyssnar <laughs> Ja men det är så <laughs> alltså, alltså, ja. Ja, jag är det. alltså Jag Jag känner det som siktar mot stjärnorna fan. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Det här hade väl passat in i dig Humorhimlen Labby P3 Ja, varför inte? Labbababa. Det är ju perfekt. Något sånt, ja. ja podcast. ett andra polkas, varför inte göra reklam för det? Ja. Mm. Som sagt, återigen sagt, sikta mot stjärnorna. Det enda man kan göra är att drömma. Och, ja. och sen är det upp till dig själv att göra det till verklighet. och Det är vad jag försöker göra varje dag. Ja, du läser till lärare. Varför, ja. varför gör du det? Mm. För jag känner att... Ja, helt enkelt. Det känns som att uh, ungdomar behöver... Um, en, en positiv och en stadig förebild Liksom och eh, i min musik så talar jag om att, liksom, att vi måste liksom, börja förändra på hur vi tänker. Vi kan inte bara tänka på oss själva utan vi måste liksom, börja dela med oss och öppna dörrar för allihopa. Jag nu när vi, vi som ändå liksom, bor här i Sverige att vi måste hjälpa oss åt för att kunna utvecklas och gå framåt. För vi kan liksom, vi, vi, har, vi har ett av världens bästa system så varför skulle vi inte kunna liksom, göra ännu bättre? Liksom. Och, eh, Ja, så därför känner jag liksom när men vad fan jag gör. Ifall jag ska det är inte det, jag förstår vissa politiker som säger va men ni snackar bara ni klagar bara så liksom när kommer liksom handlingen? När ska ni göra någonting åt saker i såna fall? För och då känner man också att då tar då tar kyrren vi honen och ska ska ni få se vad kan låts liksom åstadkomma. och ja, du du har gjort en hel del. Ja, jag hoppas det, jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag jag hoppas att jag har gjort något positivt och att folk uppskattade och och känna att men det där kan jag fan också jag göra, hoppas jag. Men ja. Jag har inte fått höra någonting så jag vet inte om jag har inspirerat. Men... <laughs> Nej, men du har väl inspirerat? mig i alla fall lite grann. okej, okay, vad kul. ja kul, var kul. kul men, ja, men Nu, nu ni sitter här och spelar in podcast. Liksom. Ja, men set, ja. Men tack så mycket. Ja. Liksom Co. Cool, cool, cool. Därför jag var med dig också. Ja, men shit. Oh, shit, shit, shit. Nu tar vi det <laughs> där det, det är första dejten, hör du? Ja. Så det <laughs> Du måste sikta på liksom, det. Ja, Ta det lugnt där. Mm. du lucka där? du lucka där? Jag skämta bara. Ja, men fortsätt. Ja. ja. du pratar om poesi. Ja. Mm, just det. Um, jag jag har skrivit sen jag var, ska vi se. Oh, vad kan det vara nu? 15, 16 or nåt har skrivit jag har alltid alltid varit en tror jag alltid varit en entertainer. Men föräldrar har sagt att när jag när jag var typ var gammal var 5 6 år nej 7 7 8 kanske eller var det 4 5 något sånt i alla fall. Så jag tyckte tydligen om, väldigt mycket om rockset. <laughs> uh -huh. och, och så jag, kunde, jag hade lite talsvårigheter så jag, jag kunde bara vissa ord så här, på svenska och portugisiska liksom, jag kunde inte säga allt det en hel mening jag kunde bara det jag tyckte om helt enkelt. Och jag, jag tyckte även om Lucky Luke mm. och så gick jag runt och nynna på det, she's got the look fast så Kaklå, kakol. Ja, så det och så har jag stått och typ TikTok så har vi en bil hemma på, på mig då när jag är liksom i. I blöjor tror jag, det, ja. Så säger det typ, kackaloo, så har jag pissat på mig. Rogdag, liksom. rakstår. Ja, de pissar väl på sig bland. <laughs> ja, precis. Nej, men, och sen har jag väl liksom. Alltid liksom. När MTV var stort då När det väl visades musik Och inte som idag Sixteen and Pregnant Ja, tyvärr Men alltså när de väl visade musik Och det var Z-TV också Det var bra, ja. tv Så alltid framför liksom TVn fastklistrat i soffan var. okej okay, Det där kan jag göra fast mycket bättre Så liksom Ja, så var det om det var någon dans Eller om det var Vad som helst Jag Gjorde det och gjorde det bättre. Det. Har man den inställningen så att allt kan, kan bli bättre ja. då utvecklas man. Precis, ja. precis. Så jag har jag alltid liksom stått på en scen. Liksom, första gången jag stod på en scen var jag typ 11 år gammal och då rappade jag och skrev ingen text och körde. Och sen har jag dansat uppträtt i ett talangen och gått i final. Liksom oh, shit. År, liksom det... Kan man se på det på internet? Ja, ingen aning. Ingen, ingen annan fall någon filmar så jag om någon gjorde det så finns det antagligen det, kanske. Jag har ingen aning. Jag, jag har inte kollat upp detta själv, så jag vet inte. Men Så jag har liksom, ja, varit upp till det i Stockholm också när jag var 16. Som dansare? som liksom, dansare. För jag har alltid velat göra liksom, musik, rap eller sjunga. Liksom, jag vet inte... Det var en tid där jag bara jag ska vara Usher. och typ, you remind me of a där, hela den tiden. Och sen var det också även Michael Jackson. Billage, ja, det, de här klassiska. Uh -huh. och, ja, så jag, nej, men det, det är alltid, jag har alltid varit, en, har alltid varit en, så här, en kille som är väldigt outgoing, om man säger så. Och, och väldigt glad alltid, liksom ett leende på läpparna. Men ändå visar liksom... Man ska bara för att du är ödmjuk och snäll så betyder det inte att jag liksom inte har en mörk sida. Liksom. Det, är också, det har ju alla liksom, alla har ju brister. Men ja, men det, det är jag i alla fall. Det, jag är upp, öppen om mina brister och mina. fördelar. Om man säger så. Ja, vi har ju sådana som inte är boråsare som lyssnar. Ja, okej. Okay, ja. Ja. Mm. Så kan du berätta lite mer om vad radio konkret är. Eh, radio konkret som sagt är eh, radioprojekt radioprojekt av ung för ung och eh, där vi vill ge unga en röst i samhället helt enkelt. Det behöver inte vara liksom det är inte nödvändigtvis liksom, politiskt eller religiöst bundet utan det är liksom, vi är politiskt och religiöst obundna. Ja, det är vi med. Ja, så Precis. vi vill bara liksom, ge ungdomar liksom, en röst i bygden bara liksom hur mår ni då? Vad är det liksom hur är det då växa upp på 2000-talet och vara ungdom? För när jag växte upp så var det inte liksom alla de här mojängerna som finns. Det, det, det var en 32-tia med Snake. Det var det liksom, och idag är det liksom iPads och så vidare. Så vi vill helt enkelt ge... Yeah unga en röst och vad det är, liksom, om det är, om det är så att de vill tala om politik, ja visst, då får ni göra det då, men då ska ni vara objektiva liksom mm. ni ska varken liksom, visa, visa er att ni är för något eller emot något, bara presentera stoffet, stoffet som ni så, som man researchar objektivt och sen låta publiken avgör helt enkelt och eh, nej, men, eh, så spelar vi musik också och eh, vi försöker liksom som sagt vi försöker göra något grymt liksom. Och vi gör det varje gång Vi känner jag i alla fall Jag är imponerar utav mina Eller mina ska jag säga Jag ska imponera av våra Jag och min vapendragare Så ungvuxna Och vi kallar dem för ungvuxna För att vi inte kallar dem för Barn Barn eller ungdomar För de, är ja, så att säga Ungvuxna liksom. Men Ja så det, det har gått bra Vi har haft Blir nu 25 sändningar Oh shit, det är många Ja Så det, Vi har uh, 25 more to go vi har hundra fler liksom. ja, Men Har ni bestämt så här många ska vi göra Sen så nej, vi lägger gör, vi ner alltså, eller? Vi, nej, nej, vi kommer köra på tills vi blir liksom Cementerade fast här i Borås Så att alla känner att den här stationen Behöver vi Vi ska fylla ett behov liksom. Det är det, det vi är här för och Jag känner att vi gör det Vi fyller ett behov och det ska finnas det behovet ska finnas och Då ska ju allihopa som är involverade Kunna så i såna fall spelar vi våra rätt kunna leva på det liksom och då ska vi på ja. en lokal radiokanal eh, nej vi kommer vi satsar på att bli mycket större än en lokal radiokanal <laughs> så eh, <laughs> man måste dröma stort ja, ifall ja man vill någonstans och det ja vi har det, det ni. stora planer och vi har, vi, jag min, som sagt jag, min, jag och Jan Kuba eh, liksom, när vi slår våra huvuden tillsammans och sen börjar skriva ner någonting eller börja göra någonting Ja, det finns ju folk som redan har sagt att när vi jobbar tillsammans så är vi a force to be reckoned with. Alltså helt enkelt, vi är en, en, en kraft, alltså vi vi har sån energi vi är vi, vi två, vi är liksom självgående och när vi jobbar tillsammans så får vi saker och ting gjort. Och, och skulle vi jobba enskilt så vet jag inte om vi hade lyckats så mycket som vi har gjort nu. Så, men, ja. men vi jobbar på, vi har fler grejer i framtiden som kommer hända men vi ska låta det liksom Ska inte säga någonting. När det händer så vet ni. Kommer ni, se, så ser. ni kommer lägga märke till det För jag är inte det som försöker synas. Men av, jag syns på grund av jag liksom, alltså, titta hur jag ser ut. Liksom. <skratt> <skratt> <skratt> Shit. Jag är klumpig också. <skratt> jag är klumpig också. <skratt> är också. Det, är, det är mina drag det. Ja, klumpig och snygg. <skratt> <skratt> Självsäker. <är> det <skratt> ja, själv, själv. måste vara det ibland. Ja, nu ska vi inte prata om dig på någon minut här. Okay, Men vi har lite saker vi behöver ta här. Ja, visst. Jens, vi har en kille som mejlar in varje vecka. Jens, mm. ja. Och han skriver saker. Nu har han skrivit en hel historia som vi ska ta i ett senare avsnitt. Okay. Men känner du till den appen på iPhone som heter Vine? Är det där dubbel är nere? Ja. Nej, inte W, enkel V. Enkel V? W. Nej, ni får jättegärna berätta. Mm. Det är som Instagram, fast okay. med, med filmer. Typ, ja. Med filmer? Sexsekundersklipp bara. Okej. Okay. Ja. Och så i helgen så gick vi igenom hela min feed. Mm. Och han, Jens, han är rätt flitig på att skicka in mm. eller lägga upp. Mm. Och så kom vi fram till att 99% av hans inlägg handlar om alkohol. Ja. Så då sa ja, vi i alkohol. avsnittet senaste att han kanske var alkoholist. <laughs> Men det har han dementerat nu. Han, han säger att han bara vill bli yra till lite när han känner för det. Och han känner för det väldigt ofta, Stefan. Okay, ja. ja, det får väl han stå för. Ja, precis. Ja, det är... Och det har blivit populärt alltså. Ja. ja det, är Shit, populärt. Alltså. det är inte så stort som Instagram och så än. Men, kommer... men ni tror att det kan bli det? Ja, det kan jag tror det. Shit, ja, då får jag kolla, checka in detta. Vine, det. ja, ja. Vine. okej. Okay jag får checka in detta så kanske vi ska ta upp det själva få mm. <laughs> radio men vet men tack så mycket för finns men nej, men, nej, men det var kul jag får du får ni, jag får gärna jag är höra det ni sa om honom då, i såna fall och det han skrev om er då, i såna mm. fall liksom, det är det så ni ni har många om jag får när vi tar det sen nej men mm. Nej, jag tänkte bara, liksom, det, det, det låter som att ni har hängivna lyssnare och det är, Han är hängiven i alla fall Det är skönt, det är bra vi har en, han, Det han vi vet är riktigt hängiven ja. okay, fan Han mejlade in var, varje gång alltså, ja. shit, vad, vad grymt Men då, fan hmm. okay, så det, Vi tar, det sen, tar lite idéer sen Lite okay. idéer, ja, ja. <laughs> uh, Så det var vi som fick han att börja med wine alltså. När vi pratade om det i podden Okej, okay. mm. nice. Han är ju typ 30 år Någonting av fru och barn också. Shit. Så att vi så att får en bild av hur, Vem han är ah, shit. Ah, Vad coolt, ni inspirerar också Ja ah. Det är grymt och sen, Vi vet att folk kan somna till den här podcasten så? Jag har bland annat somnat till den jag har korrekturlysnat igenom avsnitt och så har vi fått på Twitter Att folk bara, nu ska jag gå och lägga mig Med skrattretande i öronen nu. <laughs> Nej, jag antar att det är bara bra alltså det är att de, de är... De kommer till ro när lyssnar på oss. Ja, precis. Det, det är ändå skönt, är bra. eller? Ja, har inte så jobbiga röster. Nej. Nej. Nej. kommer Nej. du här och börja skrika Nej. och välta ner saker. Ja, men det är det, jag. Det, det, vad ska jag säga? Jag, Tar plats. jag brukar ofta säga, eller jag och min vapendragare brukar ofta säga att liksom om... Vi hamnar i helvetet så är det på grund av våra stora munnar. Liksom. <laughs> <laughs> för vi är liksom ibland, vi har lite problem hålla käft. Vi måste, när det kliar så kliar det. Liksom, mm. då måste man scratch. Alltså... Ja, men på hållande, du har ju undervisat oss i, mm. om spoken word. Ja. Är det någonting du brinner för? Eller, alltså... eller diggar? Ja, jag, jag, jag diggar Spoken Word faktiskt. Jag diggar Poetry Slam. För det är det jag liksom, jag sysslar inte liksom nödvändigtvis med Spoken Word och Poetry Slam. Jag skriver ju musik, låtar och så vidare. Men jag har alltid fått höra att min musik kan även framföras som Spoken Word och, eller Poetry Slam-forum. Och de vill de som har sagt till mig, då, mina, några, några av mina vänner, vill se mig stå på en scen och köra Spoken Word. Har du och, gjort det då? Nej, jag har inte gjort det. Jag... Jag vet inte varför jag inte gjort det. Jag har ingen aning faktiskt. Jag har bara svar på det. Bara inte gjort det. Det har inte skett. Det har inte, det har inte varit ett tillfälle helt enkelt tror jag. Vill du göra det? Det har inte varit dumt Jag tror jag kanske bara får testa på och se hur, liksom, hur det är. För eftersom jag alltid skrivit på det sättet som kännetecknas som kännetecknas spoken word. Så ja, ska jag ska nog tänka mig att orden som jag skriver får en annan typ av slagkraft än vad man får på över ett bit med tanke på vilken tonsättning man lägger på på eller vilket tonläge ska jag säga, vilket tonläge man har och vilken rytt man lägger i och så vidare det kan vara jävligt intressant jo, alltså Henry Bowers till exempel i ja, har du ja. sett när han kör mot Simon Gerdenfors Simon Järdenfors. Nej, det är för Dawson. Okej, okej, hon har sms in det. Vänta vänta, är det någon, någon från Skåne kanske? Ja, Malmö. Ja, ja, ja, ja, ja, jo, ja, ja. Det har, jo. jo, det är ju ju du har sett han mördar. Han, han är, jag måste säga han är duktig. Han är väldigt duktig. Han är riktigt. Duktig. Simon eller Henry? Nej, Henry. eller båda. Båda alltså. Han var inte heller dålig, Simon, men alltså... Nej, han har aldrig gjort det innan det. Nej, han han han han han var inte dålig, men han så alltså, man för... Henry Bowers, han honom. Men det, vet du, de körde ju på Love and Peace, tror jag. Det? Ja, det var inte afficherat som spoken word, utan som rap battle. Ja, a precis. Ja, precis, precis, precis. Det var något torr lik. Det var något torr, var, det, var det? Ja. Ja, ja, Och så hade de, eller han Simon hade fejkat, att man säger polisanmälan ja, och precis, grejer. Ja, precis, precis. Ja, men det var cool. alltså, han, var, han var faktiskt duktig. Jag syns inte att han inte var duktig. Han var duktig. Men uh, Henry Bowers han lyckades vända på stegen ja, ja, flera ja. gånger. Och då är liksom applåder här. För han var duktig. Liksom, han ah, du leker runt med orden och ger orden helt nu innebörd och betydelse. Ah, liksom. Ja, det är sjukt. Det är ja. sjukt. Jag, jag är faktiskt ett stort Simon Gerdenfors fan. Alltså, det är, ja, så är Okej. Okay. Ja, du påminner det... lite om honom också. <här> <här> jag pratar inte så äckligt som han i alla fall. Nej, du har inte pulskorvor i halsen. Nej, skämtar bara. Men det där var ju skrattretande. Ja, borta, ja, precis. Så... Ja, jag får skämta lite. Eller? <här> ja, ja, han lyssnar nog inte på det här. <här>, <här> Nej, men ja, okej, okay, kom. Cool. Han är också en mångsysslare. Han jobbar i... Petri, han har en podcast, han är serietecknare, han rappar. Ja, precis. Ja. Liktig mångsäkslare. Ja, Som du, bara att du inte har en podcast och ritar en serie. Nej, nej. Nej, men det kommer väl nu när vi börjar, ska börja... Ja, vi, det, det ligger på horisonten, det är där vi snackar om just nu. Så, serietecknare. Nej, nej, nej. nej på, vi är inte podcast utan uh, livestreamer åt, såna, åt det hållet. Så det, det, kommer. det kommer, det kommer. Så det... Man måste först, liksom, Vi måste först klöra ut hur det funkar med den här tekniska biten liksom, när, vi, när man gör, jobbar på det sättet. Så. Men vi jobbar på det. Det kommer. Förhoppningsvis. Det kommer verkligen komma. Det, jag är så hundra på det. för Det är kanske typ 80 procent klart. Så det... Med att ni ska sända live på nätet. Mm. -hmm så det vi är inte långt ifrån, vi är inte långt ifrån. För nu det, sänder ni bara ut på fm nätet, eller? ja precis. bara det Men det kommer även bli på som sagt livestreamen. Och sen uh, har vi en hemsida som är också 80% klar. Som, så det, den ligger inte upp. Nej, den är inte live. Den är inte live, men den är liksom den. Uh, vi har några personer som sitter och jobbar på det. Ja, när vi hade möte här om dagen och det var. Det är nice. Ja, de, oh, oh, hungrar, Ja, jag ska. För, använder folk vanliga radioapparater. Nu för tiden? Jag hoppas det. Jag, jag, tänkte, liksom, jag tänkte så här: att, Fan, om vi inte gör det så ska vi bringa that shit back. För att liksom om man lägger radioprogram som podcast mm. så då kan man ju lyssna på den när man vill. Mm. Ja, ja men, men vi tänkte liksom att vi ska få folk att liksom investera en transistorradio eller något sådär. Vad heter transistorradio? Transistorradio? Ja. Så, så är det, de är ju liksom. Ja, de håller länge. Liksom. Och de är grumma. Jag har ingen vanlig radio så jag kan inte lyssna på er live. Oh, jag, okay. jag får... Nej, men det finns en webblängd nu Jag brukar inte gå in på internet oh, fan, Ja, bra. men Soundcloud, lägger ni det på Nej, nej men jag är säker att webbradio vi liksom har, vi har ni webbradio? Ja, vi lägger alltid upp det på tre sidan Innan sändningen så vad du <laughs> Jag brukar alltid <laughs> lyssna på det efterhand På Soundcloud ja, okay. Ja, okay. Men annars, vi lägger det på efterhand liksom för att, Som sagt, vi jobbar på hemsidan Så vi kan arkivera allting så... mm just nu arkiverar vi sändningar, två sändningar åt gången det är, det är hemskt, det är sorgligt men liksom så man måste liksom, man får ska man, säga? man får ju ja, jag har hittat inget annat ord än detta just nu det står still i hjärnan, hassla till sig liksom olika eftersom man inte har, det kostar, saker och ting kostar ja. och får man liksom ja har man lite pengar så får man liksom hur finansierar han det? det kommer ju från liksom, kommuner eller egna fickor också så det ja så därför menar jag liksom det Man, nu menar inte jag att liksom, hassla på ett negativt bättre bemärkelse Nu menar liksom att vi använder vår ja, den goda vältaligheten vi har, jag och Jan Koga och, och eh, våra liksom, kvicktänkta -tänk hjärnor och snacka med folk och få saker att hända liksom. det lite som kan jag tänka mig jag, vet, jag har ingen aning, kanske politiker <laughs> eller som bankirer eller men Det är inte fan. kul att vara politiker man får gå omkring med järnrör Nej nej nej nej järnrör, järnrör. Så Sverigedemokraterna gjorde det? ja ja ja ja ja ja Vi förstörde ja, skämtet. Ett slett brainforce man brukar säga. Ja nej men ja ja ja. Ja men det är någon som vet han här om Nej, jag tänkte på någon av de här sd som har typ nu... Erik Almqvist. Åkt till Ungern eller någonting. Ja, där. det var ju han som sa jag vill flytta till ett land där de ja. inte tar emot invandrare. Ja, <laughs> ja, precis. Du är ju själv en invandrare. Du blir ju själv en invandrare sen när du liksom flyr och i sådana fall. Man kommer till det landet, ja. Yes. Mm. Det ska, ja, skrattretande. <laughs> ja, men, nu ska vi inte ta någon ställning för emot, fast de, de är skrattretande. Ja, det är, jag måste säga det, det är skrattretande. Partiet alltså är det. Jag, jag så här. Jag, jag har alltid sagt så här: Och jag kommer säga det. Jag, jag, jag kan vara ärligt med att säga det. De ska ha en eloge för att de vågar ta upp immigrationspolitiken. Ja. Det, det ska de ha. Det är ju tabu i Sverige. Ja, precis. De ska ha elors för det. Men sen behöver jag hålla med om deras åsikter Vad de säger i deras partiprogram och så vidare Och så fort man säga Nej jag håller inte med då och kommer med något motargument Så slänger de pikar Då skrattar jag För jag tänker bara Det märks att du inte är påläst för att Du slänger pikar nu För hade du varit påläst så hade du slängt ett motargument Istället för mig och jobba tillbaka För att liksom försöka få ner dig Och få det att gå ner på knä På grund av det jag säger Eller utav det jag säger men om de slänger pikar, då blir det sånt, ah, skönt, skönt. Jag vad dem tummen upp. Men vissa har de är rätt skickliga retoriker. ja det är de. Men, liksom... Men om de bara slänga pikar och kallar dig pinsam och såna här grejer. Jag är snabb och att säga, mm. okej, bara för att du inte liksom kan svara på min fråga. Ska du kalla mig pinsam? Det är du som ja. är pinsam och så kan undvika liksom... mitt argument nu och liksom slingra dig. Nej, men det är som ni gör. Jag är väldigt uppmärksam antar jag. Ja. jag vet inte. Men ja, det är skratträtandet, liksom. skratträtandet. ja. ja. Lite reklam där. Ja, men va? vi kan göra reklam för oss själva. Ja, ja. självklart. Ja. Ja, jag har en hemsida om man vill kolla in. Vad mm. <laughs> grymt. Jag har en Facebook. <laughs> har du några vänner då? Nej, äh, inte så. <laughs> du gör konton och blir kompis med dig själv. Ja, precis. Liksom, 300, jag ska skapa 325 konton ja, utav mig själv. Och sen, ja. Det är så det funkar. Har du så många vänner? Jag vet inte. Jag har ingen aning hur många vänner jag har. Jag bara nu tog en siffra nu. Ja. Det finns ju de som har typ tusen vänner Man bara, fan, vad fan alltså, Känner du verkligen är... så många? Och så känner du typ kanske min, Mer mindre än mindre ja, ja, ja, ja. Jag vet i alla fall att okej, Om jag nu har 325 vänner Så kanske du känner eh, 75% Nej, för mig är det nog så här att Typ kanske 5 eller 10 är väldigt nära Och resten ja. är bara bekanta har typ träffat dem liksom, ja Precis, bara bekanta Det är inte riktigt de jag liksom känner Men det är bekanta ja så det men de som har typ tusen, 1500 var känner du verkligen så många alltså, mm. känner du verkligen så många som <laughs> ibland så kollar jag igenom en vänlista. bara det har jag sagt hej till en gång varför ska jag, ja, varför det, jag vet, ja. vi, vi, vi kommer aldrig träffas igen ja. Mm. Ja, ja, den inställningen har jag ibland när jag träffar folk vi kommer aldrig träffas igen så jag kan ja. ge dig ett helt fel intryck av mig ja ja jo jo jo, jo. Det, men sen om det är bra eller dåligt vet jag inte men jag är kul i alla fall <laughs> Ja, nej men ja, ja, ja, Jag förstår din, din tankegång där ja, ja, ja, det kan man göra man kan, Då kan du liksom skapa om dig själv Typ tusen gånger Ja, ja Och sen Det kan vara olika karaktärer Du kan vara liksom en skitstövel en dag Och sen en ja, ja. prins så <laughs> <laughs> liksom, Det är upp till dig antar jag liksom, det, är, ja. det är upp till mig själv Yes, ja. yes, yes Skrattretande <laughs> Det har ju hårt med det här. Så du, ja. Alltså, man skulle, som sagt. Man sikta måste, mot kärnan. Ja, sikta mot kärnan. Tipsa gärna dina kompisar om det här. Ja, skatta. Alltså, sikta mot kärnan och det... Ja, nej men det... Tipsa gärna alla dina kompisar om det här. Ja, men det... Jag, jag berättade redan, redan för min vapendragare att jag skulle vara här med idag. Så han ba, asså, han blev imponerad. Han gör det. bara, ja, han ba, ja, är... Tidligen en, en, en liten entreprenör själv. Jo, men det kanske jag vill göra. Eller ni mm. två, ska jag säga, i såna fall. Ja, ah, han är min sidekick. Ja, ah, det är Okej, okay, så det är ja, som ja. Teller. Okej. Okay. Jag, jag kommer på sakerna, och sen så när jag börjar genomföra dem så tar jag med han. Mm. Som Precis. på Musikhjälp projektet jag drar igång. Mm. Fan vad nice. Hur gick, gick bra där, eller? 23 000 i hela Borås. På en vecka. Ja, det där är Hörso. <laughs> det där är Hörso. Då fick jag ju vara med i radio. Ja, men, ja, P4 i, två gånger. I Sjöärad eller var det nere? Sjöärad. Jag, ja. jag var nere i Malmö. Ja, var men de där. hade inte tid att ta in oss okay. innan vårt tåg hicksat. Ja, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Men, ja, men du ser det, det är så. Ja. 23 papp. Mm -hmm, mm -hmm. Jag tänkte att när vi har en gäst så ska vi köra en lek. Okej. Okay. Varje gång vi har med en gäst okay. Och jag har den till pest eller cool eller? Okay. Du förstår alltså, ja, ja. Du får två saker som kanske inte är så bra ja, ja, Jag, så, jag ja. förstår, jag förstår konceptet ja. Så att, är du beredd? Ja, vi får se vad det är för frågor du har Ta ja. det lugnt nu Pest eller är cool, den första frågan? Ja, ja. Vilken är Nästan Vilken är smärtfri död nästan um, Jag tror inte pest. Oh, Vilken dör man snabbt av Jag tar pest Ja det var den leken ja. Okej okay, var det bara den frågan ja Okej okay, har jag haft innan Ja fast jag har inte kört den där. Jag kom på den precis nu Ja, okay. Och har de okay, ja, ja. Det, det är ingen annan som har gjort den det. Okay, det ja, Då sa jag pest ja Men vi ska börja runda av Okej ja. vad kul Det var soft att du ville vara med Tack för att jag fick vara med. Och sen uh, yeah, skratträttande. Keep on doing that shit. Så, ja, ja. För jag för blanda lite där. Ja, ja, ja, ja Det är också typiskt med mig. Ja, Ja, men uh, det här var som sagt avsnitt nio. du var med av skratträttare med mig Sebastian Borgart och Erik Fredriksson. Och jag var ju Costa Santos.